Ikhwan fitdin rahimani warahmatullah. Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari beberapa hadis yang berkaitan dengan Laylatul Qadr. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis Abi Saeedin al Khudri. Raudhailillahu anhu. Dari tiga hadis tersebut kita pun telah mendapatkan sekian faidah seputar Lailatul Qadar. Maka sebelum kita memasuki babul Akhdiqaf sedikit kita murajaah tentang bab Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadr. Subhanallah. Malam yang lebih baik dari seribu bulan. Apa maksudnya lebih baik dari seribu bulan? Nah, mengapa disebut dengan Laylatul Qadr? Mengapa disebut dengan Laylatul Qadr? Di antara sebabnya bahawa pada malam tersebut, Allah SWT menentukan Qadr atau menurunkan ketentuan tentang takdir Untuk tahun tersebut Diturunkan Di samai dunia Dan Diperintahkan Seluruh Malaikat Serta Yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menjalankan Di tahun tersebut Segala apa yang Terdapat di dalam Catatan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu makna dari Lailatul Qadar. Ada makna yang lain? Ada makna yang lain? Abu Isa? Terima kasih yang membantu. Makna lain dari Yaam malam yang penuh dengan kemuliaan. Al-Qadr di sini maksudnya adalah kemuliaan. Baik. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Ehsan. Terjadinya pada salah satu malam-malam ganjil di sepuluh malam terakhir dari bulan suci Ramadhan. Apa dasarnya? Nah, apakah memungkinkan malam Lailatul Qadar tersebut terjadi pada sepuluh malam pertengahan dari bulan suci Ramadhan? Apakah memungkinkan? Subhanallah. Apakah memungkinkan terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada Sepuluh pertengahan dari bulan suci Ramadan Silahkan Sodik Tidak, tidak mungkin Ada dasarnya the Nah. 10 hari terakhir di hari yang terakhir. Iya. Jadi berdasarkan hadis Abi Sa'id al-Khudri yang sudah kita pelajari, tidak memungkinkan terjadinya Lailatul Qadar itu pada sepuluh pertengahan dari bulan suci Ramadan. Bahkan Terjadinya pada sepuluh terakhir. Pada bulan suci Ramadhan. Khususnya di malam-malam ganjil. Khususnya di malam-malam ganjil. Dan sebagian ulama berbeda pendapat. Tentang mana yang lebih memungkinkan terjadinya. Bulan suci Ramadhan. E, terjadinya Laylatul Qadr. sebagian berpendapat malam ke-21. Dan malam ke-23. Sebagian lagi berpendapat malam. 27. Dan jumhur ulama menyatakan bahwa dimungkinkan dengan kemungkinan yang besar terjadinya pada malam 27 dari bulan suci Ramadan. Lailatul Qadar terjadinya berapa kali dalam asyrul awakhir itu. Asrul Lailatul Qadar berapa kali terjadinya dalam setahun? Sekali saja. Pada tanggal berapa? Khusus itu saja, selainnya enggak atau bagaimana? Hadisnya siapa? dekat Aisyah atau hadis Abdullah bin Umar malam ke-27 atau as-sab'ul bawaqi 10 tujuh terakhir malam ke-27 atau 7 malam terakhir dalam hadis tersebut malam ke-27 itu hadis siapa ibn Umar apa bunyinya Fal <subtraction> yataharraha <aut> faman kana minkum mutaharrihan falyataharraha fis sab'il awakhir Ya barang siapa di antara kalian yang berusaha untuk mencarinya maka carilah malam Lailatul Qadar tersebut fis sab'il awakhir Perlu di bedakan antara malam ke-27 dengan as awakhir Beda maknanya. Malam ke-27 adalah Lailah sabi'in wa ishrin. Sedangkan di sini as awakhir tujuh hari terakhir. Atau tujuh malam terakhir. Kita telah terangkan bahawa Syekh Ibn Uthaymin menjelaskan makna dari as awakhir adalah tujuh malam yang tersisa dari bulan suci Ramadhan. Jika bulannya itu berjumlah 29 hari, maka dimulai dari tanggal 23. Dimulai dari malam 23. Jika akhir bulannya itu sampai tanggal 30, maka dimulai, dari tanggal atau malam 24. Jadi harus dibedakan antara malam ke-27 dengan tujuh malam terakhir. Walaupun ada riwayat yang menjelaskan tentang uh, 27, malam 27. Namun makna asabul awakhir dalam hadis yang telah kita, kita pelajari ini adalah tujuh malam terakhir. <tuh> Apakah ada pertentangan antara hadis Abdullah bin Umar yang Rasul memerintahkan agar mencari malam Lailatul Qadar pada tujuh malam terakhir dari bulan suci Ramadhan dengan hadis Aisyah yang Rasul memerintahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari sepuluh malam terakhir dari bulan suci Ramadhan? Apakah ada? pertentangan antara dua sabda beliau ini siapa yang menjelaskan nah tidak ada pertentangan berarti bisa digabungkan bagaimana penggabungannya Ya, tidak ada pertentangan antara dua riwayat tersebut Dan bisa digabungkan bahwa Barang siapa yang tidak memungkinkan Untuk mencari malam Laylatul Qadar sejak Malam 21 Maka jangan sampai terlewatkan Pada tujuh malam terakhir Dari bulan suci Ramadan Hal itu berdasarkan Uh, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam iltamisuha fil ashr al aakhir tarilah malam lailatul qadar tersebut pada Sepuluh malam terakhir fa in da'ufa ahadukum awaj maka jika salah seorang di antara kalian lemah kondisinya at atau na'am jika salah seorang di antara kalian lemah tidak bisa mencari malam lailatul qadar sejak awal Malam 21 Maka jangan sampai terkalahkan atau ketinggalan untuk mencari tujuh malam terakhir dari bulan suci Ramadhan Apakah malam Lailatul Qadar itu bisa berpindah dari satu malam ke malam lainnya Di antara malam-malam ganjil pada Sepuluh malam terakhir dari bulan suci Ramadan, Bisa Sebagaimana keterangan dari Al-Hafib ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala Bahawa Malam Laylatul Qadar tersebut bisa berpindah Dari Satu malam ganjil Kepada malam ganjil lainnya Di tahun yang berbeda ada yang menyebutkan faedah dari pelajaran yang lalu. Baik, kita lanjutkan babul i'tikaf. Babul i'tikaf Al-Hadits ke-3 بعد ال200. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ya'takifu fi kulli ramadan fa idza salla al-ghada ta ja'a makana-hu alladhi i'takafa fihi bab al-i'tikaf bab tentang permasalahan i'tikaf setelah kita selesai dari pembahasan tentang Laylatul qadar Maka kita memasuki Pembahasan tentang Al-I'tikaf Al-I'tikaf Secara pengertian bahasa Maknanya adalah Luzumus syai'i Wahabsun nafsi alaihi Sebagaimana dikatakan oleh Asyik al-Bassam Bahawa Al-I'tikaf Secara pengertian bahasa maknanya adalah luzum syai. Wahbsun nafsi alaihi. Luzum syai yaitu tetapnya seseorang dengan sesuatu dan menahan diri di atas sesuatu tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT. Ya'akufu ala aslamin lahum. Dalam surat Al-A'raf ayat 138. Ya'akufu ala aslamin lahum. Ketika menceritakan tentang kaum musyrikin. Bahawa mereka ini. Senantiasa. Berdiam diri, beriktikaf di sisi berhala-berhala yang mereka miliki Dan menahan diri mereka untuk melakukan ibadah dan sejenisnya Di sekitar berhala-berhala yang mereka miliki tersebut Adapun pengertian iktikaf di dalam syariat ini maka maknanya adalah berdiam diri di masjid dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala min syaksin maksus dari orang-orang tertentu ala sifatin maksusah dengan kaifiyah dengan sifat, dengan tata cara yang tertentu pula. Berdiam diri di masjid. Tentunya. Lito'atillah. Dalam rangka untuk menjalankan. Ketaatan kepada Allah SWT. Dengan menjalankan berbagai ibadah. Kira'atul Quran. Qiyamul Lail. Zikrullah. Dan berbagai amalan ibadah lainnya. Fil masjid di masjid. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan masjid di sini. Di dalam menjelaskan firman Allah subhanahuwataala wa antum aqifuna fil masajid dan kalian beratikaf di masjid-masjid. Yang jelas yang pertama bahwa i'tikaf tidak bisa dilakukan kecuali di masjid. Namun terjadinya perbedaan pendapat ini, apakah masjid yang dimaksud di sini adalah terbatas pada tiga masjid saja? Ataukah berlaku untuk seluruh masjid jami' yang dilakukan sholat berjamaah badannya? Sebahagian ulama berpendapat bahawa taatikaf tidaklah dilakukan kecuali pada tiga masjid saja: Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Masjidil Aqsa. Mendapat ini dipilih oleh As Syeikh Al-Albani rahimahullahu taala, sehingga menurut beliau tidak ada taatikaf kecuali hanya pada tiga masjid tersebut. Pendapat yang kedua, bahawa al-i'tikaf dilakukan di semua masjid jami, masjid yang dilakukan padanya untuk sholat berjama'ah. Dan lebih diutamakan lagi masjid yang didirikan padanya sholat jum'ah. Karena dengan adanya solat jumat pada masjid tersebut tidak memerlukan lagi bagi seorang yang beri'atikaf di masjid untuk keluar ke masjid yang lainnya. Berbeda dengan seseorang yang beri'atikaf di masjid yang tidak didirikan padanya solat jumat, maka ketika datang hari jumat di masa i'atikafnya, dia terpaksa harus keluar dari masjid tersebut dan mencari masjid yang ditetapkan padanya solat Jumat. Pendapat yang kedua ini dipilih oleh jumhur ulama termasuk uh, para ulama yang tergabung dalam Hay'ah Kibar Ulama, Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan masyayikh yang lainnya dari masyayikh Saudi Arabia. Dan pendapat yang kedua inilah yang kami condong padanya. Sehingga siapapun yang berusaha untuk melakukan a'atikaf, maka bisa untuk melakukan a'atikaf tersebut di masjid-masjid yang ada. Di selain tiga masjid, Masjid Al-Haram, al Masjid Al-Nabawi, dan al Masjid Al-Aqsa. Ini makna fil masjid. Kemudian min syaksin maksus dari orang tertentu. Orang tertentu yang dimaksud di sini adalah seorang yang muslim, bukan kafir. Sehingga apabila ada orang kafir mau atikaf, maka tidak dibenarkan atikafnya dan tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dipersyaratkan akil yang berakal, sehingga kalau ada orang gila etikaf, maka tidak diterima etikafnya. Demikian pula balik atau mumayiz, sampai pada tingkatan balik ataupun mumayiz. Mumayiz itu seorang seorang anak sudah banyak mengerti sesuatu namun belum sampai pada tingkatan balik. Alas sifatin maksusah dengan ketentuan-ketentuan atau kaifiah yang sifatnya khusus, termasuk kapan masuknya, kapan masuk ke masjid dan kapan selesai dari adzighaf, termasuk berbagai aturan-aturan dalam adzighaf tidak boleh berjual-beli tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk melakukan taklim tidak dianjurkan untuk menziarahi seorang yang sakit dan lain sebagainya yang nanti insyaallah rinciannya akan kita pelajari ala kulli hal bahwa demikianlah pengertian artikaf. yang merupakan suatu ibadah suatu bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang berusaha melakukan ketaatan kepadanya Dengan cara berdiam diri di masjid Dengan aturan atau tata cara tertentu Yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu SWT dan Rasulnya Hukum iktikaf disyariatkan di dalam agama Islam Disebut-sebut di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana Firman Allah wa antum aqifuna fil masjid dan e, kalian beradzif di masjid, masjid di masjid-masjid kalian dan beberapa ayat yang lainnya. Demikian pula diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana Hadis Abi Sa'id Al Khudri yang telah kita pelajari dalam pertemuan yang lalu, mana katakafamai faliyatakef fil ashral awakhir. Barangsiapa yang sebelumnya telah beraktikah bersamaku, iaitu yani pada sepuluh pertengahan dari bulan suci Ramadhan, faliyatakef fil ashral awakhir, maka hendaknya beraktikaf pada sepuluh malam yang terakhir. Ini secara lisan Rasulullah SAW menghasung umatnya untuk melakukan adzighaf. Secara amalan, demikian pula Rasulullah SAW beliau senantiasa melakukan adzighaf dalam kehidupan beliau SAW, sebagaimana hadis yang akan kita pelajari, yaitu al hadits thalith badal mi'atain hadis yang ketiga uh, hadis yang ke-203 dari kitab Ahmadul Ahkam. Ikhwani fill din, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ketika menjelaskan hikmah dari i'tikaf atau sebelum ini kembali kepada permasalahan hukum i'tikaf Bahawa i'tikaf termasuk perbuatan yang masyuruh, yang disyariatkan, dan para ulama berijma' bersepakat, bahawa hukumnya mustahab, dan tidak sampai pada tingkatan wajib. Hukumnya mustahab, dianjurkan, dan tidak sampai pada tingkatan wajib. Adapun di antara hikmahnya, bahawa, amalan i'tikaf, membentuk keberibadian seseorang, untuk berteladzud, untuk merasakan kelezatan di dalam bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala dia tinggalkan kehidupan dunia ini. Dia tinggalkan perdagangannya, pertaniannya dan berbagai kesibukan-kesibukan dunia. Untuk kemudian tinggal di masjid bertakarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ...mendekatkan diri kepada Allah SWT... ...dan diantara faedahnya adalah seseorang... ...manakala mengisi hari-hari terakhir atau sepuluh terakhir dari bulan suci Ramadan tersebut... ...dengan i'tikaf dimungkinkan atau lebih dimudahkan baginya... ...untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar untuk bisa mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan pada malam Lailatul Qadar tersebut. Kita masuk kepada hadis. Kita baca dan kita artikan insyaallah keterangannya dalam pertemuan yang akan datang. Al-hadisus salis ba'dal Mi'atain hadis yang kedua, ke-203, an Aisyah radhiyallahu anha dari Ummul mu'minin Aisyah semoga Allah meridainya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashr al-awaakhir min Ramadhan. Beliau senantiasa melakukan i'tikaf pada 10 hari atau 10 malam terakhir min Ramadhan dari bulan suci Ramadhan. Hatta tewafah, hatta tewafah Taala, hingga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan beliau. Then magtikaf azwajuhu min ba'dihi. Ba Kemudian sepeninggal beliau, para istri beliau pun melakukan magtikaf. Wafilafin dan di dalam riwayat yang lain disebutkan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu fi kulli ramadan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa melakukan iktikaf pada setiap bulan Ramadan Fa idza shallal maka ketika beliau selesai melakukan salat ghadah yakni salatul fajr salat subuh ja'a makanahu allazi i'takafa fihi beliau kemudian mendatangi tempat yang disediakan secara khusus untuk beriktikaf padanya. Itulah makna dari hadis yang ke-203 dari kitab Umat Al-Ahkam. Yang insyaAllah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang biadnillahi ta'ala. Wa ala, ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rabbil alamin.